Кобзар не випадково вибрав це місце для криниці. Звідки він знав, що там є джерело, одному йому було відомо. Але кожний мандрівець мав змогу відпочити при дорозі у затінку та втамувати справу. Якось Данило розповів, що таких криниць по світу власним коштом він зробив уже шість. У тому ніхто не сумнівався, бо знали люди, що старий пандурист не кидає слова на вітер. Він ходить по світу і знає, що коїться, як живуть люди в інших містах та селах. Тому й поспішали підкопаївці на зустріч із Кобзарем, щоб дізнатися новини. Йому вірили. До його слів дослухалися, бо знали. Там, де інші мовчать, правду скаже лише Кобзар. Кого йому боятись? Вільний, як вітер. А яке задоволення послухати думи про запорізьких козаків. Скільки ж то він їх знав, і про козаків, які потрапили в турецьку наволю, і про козацьке щастя, і про Байду, Марусю Богуславку, про Богдана Хмельницького та Петераса Гайдачного, про самі Лакішку та братів Самарських. Іноді чоловіки після того, як розбредуться жінки та розбіжаться діти, просили дітей заспівати сороміцьких пісень. Кобзар не завжди погоджувався, але іноді співав їм жартівливих пісень, а чоловіки реготали, аж листя на калині трусилося. Коли Варі з Ганносею підійшли до Криниці, вільного місця на колоді вже не було. Тому дівчата примостилися позаду на м'який килим густого споришу. Сліпий кобзар Данило сидів на лавці в чорній розхристаній сорочці, тримаючи в руках бандуру так обережно та з любов'ю, як тримає мати Маля. Його довга сива борода сягала аж до худих та впалих грудей. Біля ніг лежав старий кашкет, а водир хлопчик-підліток із більмом на правому оці, сидів поруч на землі, підклавши під себе турбину. І він, не соромлячись, уминав за обидві щоки великий поріг із макою, яким його хтось пригостив, і запивав молоком із глечика. «Що вам, добрі люди, заспівати?» – запитав Данило торкнувшись легенько вузливатими пальцями струн та в колбси, ніби перевіряючи, чи всі вони на місці. «Якусь журну пісню», – сказав хтось із слухачів. «Навіщо починати з журби? Щось душевне заспівай, озвався жіночий голос. «Краще вже про батька Богдана». «Люди добрі», – промовив Данило, підвівши голову. І він примружив сліпі очі, Ніби вдивлявся в базонів синього неба та міг його бачити. Послухайте про вдову Івана Сірка. Одразу стало так тихо, що було чути лише цвірінчання невгамовної пташки, десь у гущавині калинового куща. Кобзар защепнув нігтями струни й ожили вони звуком. В городі Мерефі жила вдова, старенька вдова. Сірчиха Іваниха сім літ не бачила вона Івана, а біля себе мала двох синів Сірченка Петра та Романа. Полилася пісня з вуст виконавця, а Бандура як жива у його руках. Великі, в казівний та середній пальці бандуриста защипували струни, а слухачів так полонила музика, аж їм здавалося, то зачеплені струни душі. І вже плаче душа разом із вдовою, сини якої поїхали шукати рідного батька, та й загинули. А голос бандуриста сильний, ніби й років на нього немає. А коли дійшов до слів про те, як плакала вдова, до землі припадаючи, хтось із жінок тихенько заскиглив, та на неї одразу шикнули «Тихо ти!» Що вже тепер на моїй голові три печалі пробуває. Первая печаль – що я сім год пробувала, сірка Івана в очі не видала. Друга печаль, що сірченка Петра на світі живого немає. Третя печаль, що Серченко Роман умирає. Закінчив Кобзар. Струни протяжно дзенькнули, ніби рисіваючи серед натовпу печаль вдови. Жінки вже не стримували сліз, схлипували та витирали сльози кінчиками хустин. І вмієш цей, Данило, розтривожити душу? «Вандура в тебе, Данило, як шива», сказала жіночка поважного віку. Вона вже не плакала, та сльози ще котилися по зореному зморшками обличчю. «Ай справді», додав Вусан, який сидів на колоді, «забрів якось до нашого села один кобзар, хотів порадувати піснями». І роботи було повно, а ми дурні повелися, кинули все, прийшли послухати. А він бринькає на ній, ніби дражнить тебе. Нема ні пісні, ні музики. Тож прогнали ми його в три шия, сказали, що більше сюди не потикався. Так, так, було таке, зашуміли люди. Тоді ми зрозуміли, що краще нашого Данила ніхто не заграє, продовжив чоловік. Старий кобзар зарадить помітно усміхнувся собі у вуса. Його частенько у різних селах називають своїм, хоча він і тутешній, і з Полтавщини, та навряд чи комусь було цікаво те знати. То був не справжній кобзар, сказав старий. Зараз їх розвелось, як бліг у собаки. А в тебе інструмент замовлений чи як? спитав хтось насмішкувато. Кобза не замовлена, а пройшла ритуал освяченим. Як то? Люди добрі, чи знаєте ви, що Бандура? «Єдиний інструмент, який проходить освячення?» – запитав бандурист і торкнувся пальцями голосника, вирізаного посередині деки у вигляді квітки шістьма полістками. «Сроблена з гарної деревини, той звучить добре», – сказав молодий хлопець. На нього одразу ж недоволе зозиркнули старші чоловіки. Молоко на губах не обсохло, а він тут потякає. «Так», – погодився Данило – Деревина та робота майстра теж має значення. Моя бандура зроблена з ялини та таким майстром, яких уже не лишилося в світі. Але чи мала б вона такий голос, якби не пройшла аж два ступені посвяти? Сумніваюсь. Аж два? Так. Перший ритуал називається «Отклінщина». Він відбувся біля святого храму де не було жодної сторонньої душі. Лише я під небом та Бог на горі. Тоді я, ще молодий та гарний, дав обітницю обраному шляху. І знаєте, скільки я тоді молитов прочитав? – запитав старий, не чекаючи на відповідь. – Аж шістьдесят. – Ого, і всі знав на пам'ять? – спитав здивований юнак. – А то ж як? Я сліпий від народження? – відказав Данило та продовжив. А другий обряд називається «Везволівка». Тоді я склав клятву з суворих присяг. Ось так, сказав старий та тяжко зітхнув. Я б міг іще багато цікавого вам розповісти, але ж ви прийшли не за моїми спогадами, тож послухайте пісню «Сокіл і соколя». Данило витримав паузу, поки стигли голоси і знову торкнувся струн бандури. Він знав, як розчулити людей. Хіба ж могла залишити байдужими слухачів пісні про сокола, який полетів у чисте поле, живності діставати. Не дістав, дитя утеряв. Шли стрільці, безпарадне дитя у пута запутали та понесли у город на ринок. Полегшено видихнули слухачі, коли дізналися, що Іван Богословець велике мав милосердія, срібні пута з них познімав, поніс на гору та випустив птаха на волю. Дай Боже, на здоров'я, на многі літа, всім православним християнам, на многі літа, до конця віка. Такими словами закінчив свою пісню бандурист. У жінок і дівчат ще не висохли сльози, а вони вже усміхалися. Так гарно закінчується пісня. Люди дякували бандуристові, але не аплодували, бо не прийнято понести гостинці Данилові та сироті Поводирю. На простеленій старій ріднині з дірками, яка, напевне, слугувала їм і ковдрою, і одягом у негоду, з'явилися і хліб, і пороги, і шматочки сала, і сир, і милоко в кухликах, а в кашкет клали гроші. Гаварець Ганносею послухали розповідь старого про те, як нещодавно у місці ревнивий чоловік зарізав свою молоду дружину, та новонародженого хлопчика, а щоб не впала на нього підозра, вклав у руки небіжчиці ножа. Він спалив свою закривавлену одежу, а сам такий крик та гала зціняв, що ніхто б і не здогадався ні про що, якби вже після похорону не знайшли у грубці жматок незгорілої закривавленої його сорочки. І хто знайшов? Сусідський хлопчик, який прийшов до згорьованого батька, допомогти прибрати в хаті. «Не приведи Господи!» хрестилися жінки. Варі ще трохи покрутилася в натовпі. Вона кивнула батько, в який саме викладав гостинці бандористов, та збирався з ним повести розмову про більш важливі справи у світі. І звернулася до Ганнуці. «Молодець, може, підемо звідси? Далі будуть нецікаві чоловічі розмови?» «Ходімо», – погодилась подруга. Дівчата взялись за руки та побігли до села. «Андрійко чомусь не прийшов», – майнуло в голові Варі але незабаром вона вже не переймалася думками про коханого, бо з подругою пішли їсти. «А твій батько не насвариться?» – поцікавилась Гануся, коли від пирога з маком залишився маленький окраїць. «Та ти що?» – засміялась Варя. «Ти ж добре його знаєш. Батько суворий до інших, а душа нього добра та лагідна. Знаєш, як він мене любить?» «Знаю», – ластівкою кличе. «Дивно якось». «Що тут дивного?» – запитала Варя ставлючи кухлик із молоком на великий круглий стіл, заздалений білою вишиваною скатертиною. «Ніхто в селі своєї дігтей так не називає? Не прийнято?» «А в мене тато такий», – згордістью сказала Варя. «Він і посварить, і пожаліє, коли треба. А яке намисто він мені привіз із міста, хочеш, покажу?» І мовчала, «Ану ж неси». Варя потягла подругу до великої дубової скрині. На ній був замок, але дівчина швиденько принесла ключ. Ой ой. Гануся полухливо озирнулась. Чи можна? Можна. Тато з мамою ще довго будуть кобзаря слухати, не скоро повернеться. Варя дістала дві низки намиста червону та синю, приклала до грудей. Яке гарніше? спитала вона, засвітившись усмішкою. «Ой, яке гарнюня! Тобі і те, і те личить!» Варя покрутилась перед подругою, а потім помітила, як тінь смутку промайнула по обличчю дівчини. «Даси колись на свято вдягти?» – запитала Ганнуся, торкнувшись пальцями дівочої радості. «А тобі яке більше сподобалось?» «Червоне!» «Бери!» – Варя простягла червоний разок і широко усміхнулась. «Бери, бери!» «Це мій тобі подарунок!» «А як же батько?» – розгубилася Ганнуся. Вона закліпала очима, а потім втопилася в намисло, все ще не наважуючись взяти до рук. «Я потім їбу зізнаюсь!» – махнула рукою Варя. «Не переймайся, то вже мій клопіт. Ти ж мені як сестричка, чи не так?» «Так!» Гануся врешті-решт взяла намисло, піднесла до очей. «Яке ж воно гарне, аж сяє!» Носи на здоров'я. Дякую. Дівчина оговталася, обняла подругу, розцілувала в обидві щоки. Ти, направду, моя сестричка. А ще я тобі ось що покажу. Таємниче мовила Варя схилилась над скринею. Звідти вона дістала новеньку гасову лампу з великим склом. Це мені тато купив у нову оселю, гордо сказала Варя. Ова, я ще такої не бачила ніколи. Ганнусі захоплено розглядала лампу, яка справді була дуже гарна. Велика, розкішна, із зеленим зовні та білим усередині порцеляновим абажуром. Вона не могла не викликати захоплення. Вона так ясно світить. Це 12-лінійна лампа. Цифра у газових лампах позначає ширину гнота і вимірюється у лініях, що вказують на потужність лампи. «Я її підвішу до стелі, в найбільшій кімнаті», – похвалилася Варя. «Заздрю я тобі, Варю», – сказала Ганнуся. «Не треба, заздрість – то зло. Я ж із тобою поділилась намистом, тож навіщо мені заздрити?» «Все у тебе є», – зітхнула Ганнуся. «Не сумуй», – Варя обняла подругу за плечі. «Ось зберемо по осені врожай, заплатимо податки. Тоді тато мені нові чобідки купить». «А я тобі свої віддам. Вони ще гарні, мало ношені». «А тато дозволить?» «Дозволить, я його вмовлю. Тепер не будеш казати, що мені заздриш». «Ні». «Як добре, бо мої геть продірявились. Їх можна буде полатати та віддати доношувати молодшій сестричці», – заговорила швидко та збуджена Гануся. «Ой, що ж це я все про себе? Хотіла про Андрійка запитати». Все бігаєш до нього на таємні побачення.